35. Legea curajului Abilitatea de a lua decizii și de a acționa cu curaj în fața obstacolelor și adversității este cheia pentru a deveni un lider extraordinar. Winston Churchill a afirmat odată, Curajul este pe bună dreptate considerat cea mai importantă virtute, căci de el depind toate celelalte virtuți. Fiecăruia dintre noi îi este frică. Liderii sunt cei care își înfrâng temerile și trec la acțiune în ciuda lor. Iar dumneavoastră căpătați curaj pe măsură ce acționați cu încredere ori de câte ori este nevoie de curaj. Reacția naturală a majorității oamenilor este să evite lucrurile de care se tem sau să dea înapoi în fața lor. Însă atunci când vă forțați să rezistați în fața acestei tendințe naturale și faceți exact contrariul, când vă deplasați în schimb către lucrul de care vă temeți, frica dispare și își pierde puterea asupra dumneavoastră. Cele mai mari două obstacole în fața succesului și a eficienței personale sunt frica de a suferi un eșec și frica de a primi critici. Însă fiecare mare succes este precedat de multe eșecuri și însoțit de nenumărate critici. Tocmai lecțiile pe care le învățați din aceste eșecuri și abilitatea de a depăși criticile fac posibil succesul dumneavoastră pe termen lung. Liderul oricărui grup sau organizații este persoana care acceptă responsabilitatea de a înfrunta orice situație periculoasă sau amenințare cu care se confruntă grupul. Motoul lui Frederic cel Mare era L'Odace, l'Odace et toujours l'Odace Curaj, curaj, întotdeauna curaj Peter Drucker consideră că, ori de câte ori asistați la un mare succes în afaceri, înseamnă că cineva odată și-a asumat un risc foarte mare. Și nu uitați, oricât de bine vați planifica acțiunile, viața dumneavoastră va fi o serie continuă de probleme, dificultăți, dezamăgiri, obstacole care vă pot cu ușurință descuraja. Vă pot determina să vă pierdeți curajul. Semnul distinctiv al unui lider constă totuși în faptul că nu își permite niciodată luxul de a se simți descurajat sau de a se autocompătimi. Liderul nu se plânge niciodată, nu încearcă să găsească scuze sau nu își dorește ca lucrurile să fi fost mai ușoare sau diferite. Amintiți-vă în permanență ce a spus Henry Ford. Eșecul nu este decât o ocazie de a o lua de la capăt într-un mod mai inteligent. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Imaginați-vă că ați putea să mânuiți o baghetă magică și să îndepliniți orice scop pe care vi-l stabiliți. Ce acțiuni ați întreprinde în afaceri, ce schimbări ați face fără a vă teme de eșec? Ce obiective ați stabili dacă succesul ar fi garantat? Oricare ar fi răspunsurile la aceste întrebări, începeți să acționați chiar astăzi ca și cum succesul ar fi garantat. 2. Identificați un motiv specific de teamă în viața dumneavoastră, cum ar fi un discurs public, o confruntare directă cu alte persoane care v-ar putea împiedica să vă realizați întregul potențial. Oricare ar fi această temere, Hotărâți-vă chiar astăzi să vă ocupați de ea și să o depășiți!